Demeter Lilla, az örök gyertya. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy város. Úgy hívták, hogy Adventholva, ahol is egy kis házban lakott Liza a szüleivel. Egy szép decemberi havas napon a főtéren sétáltak, amikor Liza észrevett a tér közepén egy feldíszített ajtót. Az ajtóra ez volt felírva. Csoda ajtó! <gül> Úgy gondolta, hogy bekukucská rajta, de aztán kíváncsiságból be is nyitott. Amikor átlépett rajta, egy fényes, lilaszínű, hatalmas épületbe került. Ekkor egy fehér lufi ereszkedett eléje, amelyen ez állt. Üdvözöllek a Mikulás gyárban! Amikor figyelmesenben körülnézett, észrevette a sok szorgos madót a gyárban. Na igen ám, csak a nagy sürgésforgás közepette, hirtelen meglökte őt egy madó, aki nagyon megijedt a kislánytól. Ilyetében azt kiabálta. – hát, hát te mit keresel itt? – Neked nem volna szabad most itt lenned? Én, én, én, én véletlenül jutottam ide a, a csoda ajtón keresztül, válaszolta a szipogvaliza. No, a manó mindjárt el is vezette őt a Mikuláshoz. Egy kerek, nagy testű, lila ruhás, hosszú, fehér szakállú ember előtt találta magát. Még mielőtt egyetlen gondolat is eszébe juthatott volna, már is ott ugrált körülötte egy piros orró kis tacskó. Ő, hey, do, no, füge! Nem bántjuk ám a vendéget, mondta a Mikulás. Eldézésedet kérem, de a kutyám egy kicsit zabolátlan mostanában. Ki vagy te? Én, én Liza vagyok, és én, én csak véletlenül kerültem a gyárba. Alig, hogy befejezte a kislánya mondatát, hirtelen nagy szürkeség támadt a világban. A színek, mintha egy csettintésre eltűntek volna. Ekkor egy másik manó be ilyetten. – A Mikulás gyár mindent látó számítógépén új jeleket észleltünk. Úgy látjuk, hogy a grincs elfújta az örök gyertyolángját. Liza csodálkozva nézett a Mikulásra, mire ő elmagyarázta, hogy mi is történt valójában. Az örök gyertya a gyertyatoronyban található, túl a napra forgó mezőn, haj de még a megyfa rengetegen is túl, mondta Mikulás. Ha valaki elfújja a gyertyatoronyban világító örökgyertyát, gyertyát, akkor bizony a színek kihújnak és minden fakó szürkévé változik. Hát eh, én szívesen segítek visszahozni a színeket a világba, jelentette ki Liza. Oh -oh -oh, hát akkor meg mire várunk? Menjünk, tette hozzá a Mikulás. Így történt aztán, hogy a Mikulás és a segédei, azaz Füge, a piros óró kistacskó és a még eddig meg sem említett csokimajom, a meg persze Liza, elindultak, hogy újra színessé változtassák a világot. Mentek, mendegéltek, míg el nem érték a napraforgó mezőt, ahol minden virág pontosan ugyan akkora volt és mindegyik ugyan úgy nézett ki óhú volt itt aztán nagy prüszkölés, meg tüssögés meg tüsszentés a sok szálló világ portól de sikerült azért átjutniuk a napraforgómezőn öh <tört> hát vai ez... Ez, ez nem is volt azért olyan egyszerű, fújt egy nagyot a Mikulás. Majd folytatták tovább az útjukat. Hosszasan ballagtak, amikor hirtelen előttük termet a megyfa rengeteg, mintha a semmiből került volna eléjük. A megyfák vékony ágai a földig hajoltak, akárcsak az indák. Ám amikor a csapat belépett az erdőbe, egyszerre csak az indák mozogni kezdtek, majd veszőzni kezdték a betolakodókat. Hát bizony az a vesszőcsapkodás nem voltám túl kellemes, de a színmentőket ez sem riasztotta vissza, rendületlenül törtettek előre. Hamarosan aztán kikerültek a rengetegből, a csapat egyre fáradtabb volt már, de folytatták az útjukat. Egyik pillanatban Liza mereven megállt, mintha egy rémet látott volna, és felkiáltott. Nézzétek, egy torony! Bizony, valóban nem volt ez más, mint a gyertya torony. Az örök gyertja fönt a csúcsán volt, amelyhez... Hosszú, hosszú csiga lépcső vezetett föl több száz lépcsőfokkal. Bár már nagyon kimerültek voltak, tudták, hogy most nem állhatnak meg pihenni. Lépkedtek hát fölfelé a lépcsőkön, egyre csak följebb és följebb és följebb és följebb, már, már kifulladva. Elsőnek a Csoki majom ért fel a gyertyához. Őt követte Füge és Liza. Utolsónak a Mikulás érkezett meg nagy lihegve. Miközben sajnálkozva látták a kihúny gyertyát, észrevették a sötétben gubbasztó grincset. Hát senki nem merte őt megszólítani mert a grincs híres volt a sértődékenységéről. És ha egyszer megsértődött, bárki kérlelhette, nem mozdult az semerre, és nem volt hajlandó semmire. Hosszas várakozás után végül aztán a Mikulás bátorkodott őt megszólítani. Mesélt a Mikulás munkáról, és arról a sok-sok örömről, amit a gyerekeknek szerez szerte a világban. Ahogy mesélt, egyre jobban figyelt rá a grincs. Vigyül aztán megkérte őt a Mikulás, hogy jöjjön el a Mikulásgyárba ő is segíteni, csatlakozzon a vidám csapatához ajándékokat készíteni. Hát nem fogjátok elhinni? A Mikulásnak sikerült a grincset meggyőzni. naki egy kisép szígyenlősen, de elfogadta a meghívást. Nagy örömújongással köszöntötték a grincset a csapattagok. A Mikulás pedig elővette a zsebéből az adventi gyertyákat lángról obbantó gyufáját, és meggyújtotta az örök gyertyát. Hazafelé az út már sokkal rövidebbnek is tűnt a vidámság miatt, hiszen a szürkeség kezdett eltűnni a világból, és a színek lassanként visszakerültek a helyükre. A Mikulás hős hősként köszöntötték a bátor csapatot, de bizony nagyon meglepődtek, amikor észrevették a szégyenkező Grinch-et. Mikulás odalépett hozzá, a Grinch pedig összeszedte minden bátorságát, és mindenkitől bocsánatot kért a színek elüldözése miatt. Á, de már nagyon kevés idő maradt a maradék ajándékok elkészítésére, így aztán már nagyon kellett igyekezniük. A muffinbabák még hátra voltak. Kiderült, hogy a grincs nagyszerűen tud sütni. Így még időben elkészültek ám a cuki babák és bekerülhettek a Mikulás puttonyába, az ajándék termő fa alá. Ekkor már ott fény lett a lila Mikulás szán, és a rénszarvasok is készen álltak a nagy útra. De még azt is elárulom, hogy a Mikulás szányát. Hat fehér ikerszarvas húzta, akiket időnként, itt az Isten, össze is kevert a Mikulás. Koppantak a Mikulás csizmái, ami azt jelezte, hogy eljött az indulás pillanata. a szán párdázott székébe, hatalmas csengő muzsikával elindult megajándékozni a gyerekeket. Liza Addig bámulta a szánt, amíg el nem tűnt az égen. Ekkor minden eltűnt körülötte, és csak a díszes ajtó maradt, amelyen belépett a csodák világába. Az ajtón keresztül visszalépve nem a térre, hanem a kedves szobájába érkezett meg. Hamar elnyomta az álom, és elalvás előtt még az én meg akarom őrizni az örök gyertya fényét.